Am revenit în direct și vom analiza tot ce s-a întâmplat ieri, consecințele, precum și un scenariu exploziv lansat de Alexandru Cumpănașu în această dupamiază preluată de colegii la DCN și apoi de la realitatea.net. Dar în primul rând, ce s-a întâmplat ieri, cum un marș care a fost organizat în ultimii 5 ani, în fiecare an, a adunat de la 10.000 de oameni, la 4.000 de oameni, 6.000 de oameni, depinde de an, depinde de ediție, unde erau copii, oameni în vârstă, aproximativ 1.500-2.000 veniți din Basarabia, oameni care cred în idealul național, oameni frumoși, pur și simplu. De ce s-a ajuns în situația de ieri? Cine a coordonat dispozitivele de jandarmi? Cine a dat ordinul? Pentru că i-ați văzut în ceea ce am difuzat la ora 21, în exclusivitate, oamenii de acolo, jandarmii, negociatori, tinerii aceia, cei doi, nu păreau niște oameni violenți. Din contră. Doar că au spus de câteva ori, noi nu facem ce vrem aici. Avem superiori. Cine au fost superiorii care au decis să acționeze în acest fel și să extragă, practic, șase persoane din grupul de manifestanți, din cei care participau la marș. De asemenea, cine a decis acel țarc umilitor? Sunt total de acord cu domnul care explica asta pe cameră. Absolut umilitor țarcul din fața, din fața piaței Victorie, o piață care poate găzdui ușor 150.000 de oameni. Aici vorbeam de câteva mii de oameni, deci nu era o, un pericol pentru Palatul Victoria, de asemenea, manifestația, chiar dacă s-a încercat de turnare ei, nu a fost făcută împotriva premierului Dacian Cioloș, nu a fost împotriva președintelui, nu a fost nici măcar împotriva partidelor parlamentare sau parlamentului. Nu. A fost pur și simplu, s-a dorit un semnal de alarmă. O tragere de semnal de alarmă înainte cu două săptămâni de alegerile prezidențiale din Moldova. Unde s-a ajuns astăzi Igor Dodon, cel care are peste 30% în sondaje, cel care a anunțat în cazul în care va ajunge președinte fiind cu prima șansă astăzi va merge pe scenariul federalizării Moldovei care convine de minune Moscovei acest personaj atât de apropiat de Kremlin își freacă mâinile de bucurie și mulțumește României Într-o într zi, parcă cea mai liniștită zi din ultimele șase luni ale anului în care circulau puține mașini, în care lumea parcă era ieșită, era în casă sau era ieșită din București, cineva a decis să forțeze nota și să producă pe de-o parte cine a decis schimbarea traseului din partea organizatorilor marșului și cine a decis că trebuie acționat în acest fel din partea jandarmeriei. Florian Bichir alături de mine, Oreste Teodorescu Bună seara. alături Bună seara. de mine, Oana Stănciulescu și domnul Ion Buduca. Îl cunoașteți de la Realitatea Românească, de la colegul meu, Octavian Hoandă, dar și pe, pe site-ul uh, Cotidian. Bună seara, bine ați venit! Veți uh, auzi analizele colegilor mei de platou și de asemenea vom intra în direct cu Alexandru Cumpănașu, dar și cu George Simion, pentru că sunt multe DC-uri, multe întrebări uh, la care eu aștept răspuns. Mâine, cei de la Jandarmeria Română, de la Ministerul de Interne, vor primi toate întrebările și doresc ca pe baza Legii Informațiilor Publice 544 să ne ofere aceste uh, informații pentru că sunt de interes. Sunt câteva întrebări, unele le vedeți pe banda galbenă, altele sunt, uh, sunt în momentul ăsta concepute. Mâine, uh, reprezentanții jandarmeriei le vor primi pentru că sunt foarte multe nelămuriri Acolo eu nu pot să uit că în momentul ăsta se desfințează un serviciu de informații, pot să mă gândesc inclusiv inclusiv, la boicot din interior, din, din interiorul Ministerului de Interne, pot să mă gândesc că s-au cățărat vreo doi, trei politicieni marginali pe, acestă, pe ceea ce s-a întâmplat ieri, că poate unii din interiorul Ministerului de Interne sunt încă fideli unora care i-au ridicat în grade și asta poate fi posibil. Deci sunt multe scenarii, le vom discuta pe toate aici, după care vom discuta despre Black Cube, aflați lucruri incendiare, până la orele 12.30, lucruri excepționale aici la Realitatea TV. Domnule Bichir, cum da. ați văzut întâmplarea de ieri și tot ce s-a întâmplat în jurul acestei, acestui marș, ziua de ieri și uh, cum Câteva... Domnule <coughs> subiectul vorbeam chiar înainte să începeți emisiunea și cu Oana Sănciulescu, o vei, prieteni de-a mea, cu oreste, cu toată lumea, că subiectul e extrem de, de delicat, de ce? Îmi vorbești de Basarabia și Bucovina, e, e o rană atât de grea pentru poporul ăsta românesc, încât nu există, cred că, român tot la cap să nu tresară. De-a lungul a două retrageri din România de răsărit, cum face ei să o numesc, cum îi spune și colonelul Petrescu, ca să nu zici Republica Moldova, că așa e ca stat, nu zici Basarabia că mai ești Bucovina, hai să zice România de răsărit a netras de acolo o populație de peste un milion de cetățeni români. Dacă ne gândim la urmașii acestora, gândiți-vă că nu există cel puțin una din cinci familii românești care să nu-și aibă acolo sau să nu aibă un membru a familiei acolo. Deci subiectul e de o importanță națională, covârșitoare. Numai când spui pe și Bucovina se zbulește un pic, pe mine cel puțin mai naționalist, se... Hai să nu zic să se zbulește, că nu mai am până în cap, că simt un, un fior așa. Evident că sunt solidar cu oricine, susține unirea cu Basarabia și Bucovina, de fapt unirea. Revenirea la patria mamă e unul din idealurile noastre naționale, un proiect de țară inevitabil, e probabil singurul pe care l-am avut vreodată în ultimii ani ăștia, apoi decemliști, care, de care merită e, dincolo de intrarea în Uniunea Europeană și NATO. Câteva semne de întrebare. Nici nu știu, de când m-ați invitat toți și încerc să să, mă, să încerc să, să fiu cât mai elevăm, pentru că dacă ridic semne de întrebare să spună nu ești un patriot. Dacă spui că mână rusească, ești clar. Ești un derbedeu, nu vrei Deci am chemat asta. în acest moment, în dacă... platou, în momentul să se află cinci oameni în platou, mă includ între ei, care nu pot fi suspectați. Dacă... Niciunul dintre cei cinci de aici și-au dat dovadă în cariera lor jurnalistică de... Și, de... Uh, simpatie uh, pentru uh, Rusia, de simpatie pentru Ungaria, de simpatie da. pentru oricine altcineva da. decât de față. Am chemat niște oameni da. care înainte de a fi orice, sunt români. Da. Deci de asta putem vorbi cât se poate de, da. de clar și bă, nimeni nu poate suspecta bă. că nu am aplaudat gestul de a susține dacă, dacă partea românească dacă, dacă permiteți... sau partida românească de peste prut. Da. Vă mulțumesc ca să Dar sunt multe întrebări. Pentru, pentru și e logic să ni le punem, Florin. Care ne știu din 1990, de când am pus noi fixul ăsta în mână, o să vadă ce simte avem. Câteva semne de întrebare. De ce acum? De ce cu o săptămână înainte alegerilor de la Chișinău? Mitul jandarmului român care... Echipă, frații Basarabeni, există de când au înființat Sovieticii în 1924, așa zis, Republica Moldovnească? Nu există ani și nu există propaganda rusească în care să nu apară mitul jandarmului care persecută. Dar noi n-ar Termină... avea Da. Termină trei minute și, ca să fiu și eu coerent, îmi spar că la trece, să zic, la emisiunea asta de când m invitat pe Ion. Că e foarte complicat. De ce acum? Pentru că nu folosește decât să spunem Ligor Ligor, da? La, la nu. Doi, m-am informat și astăzi, platforma asta unionistă, acțiunea 2012, admirabilă de altfel ca și impact, a făcut aceleași lucruri și aceeași declarații în 2012, a rugat toți parlamentarii români să se solidarizeze, să facă ca un fel de protocol în vederea de base și Deci acțiunea mai vuse a avut loc, da? Acțiunea de pregătire, a scris astăzi colegul pe flux 24, dar și recunoscut acest domn pe care nu-l cunosc și nu pot să neg intențiile unioniste, simion, Va intra în direct cu noi. Uh, și domnul cea mai mare plăcere, că a achiziționat 200 de corturi din Suedia, știind ce va pregăti și s-au dus cu corturile, deci a existat o pregătire. Aha. A treia întrebare, uh, o lovitură care vine în momentul în care Direcția de Informație a Ministerului de Interne e reorganizată, dacă nu și decapitată, dacă nu e țândă, iar ei sunt uh, con legii inditruiți să asigure ordinea legală prin informații către jandarmerie, Jandarbul fiind doar un paznic la urmă oricât de bine instruit, ar fi ascultat de niște ordine. În momentul în care vezi că se întoarce, deci e o altă întrebare de ce se întâmplă acum. Închei foarte repede că până că toți colegii mei vor să spună câteva lucruri importante. Eu mă bucur că de data asta clasa politică românească a reacționat cu maturitate cum rar am văzut, pe cuvântul meu de Adevără că te treci la poarta oricărui partid politic cu 10 tineri entuziaști. Pentru că manipulare nu înseamnă, că ne gândim la manipulare sofisticată, nu înseamnă că vine pruznacul, caghebistul sau știu ce, alt instrument ocult, adversarea statului român cu punga de bani, cu chitanțele și îți bani. Se face mult mai sofisticat. Și bate la poarta a tuturor partidelor politice. Ei și pentru Basavia și Bucuvina. Toate partidele părând, și imediat fac și precizările, au fost pentru... Ultima am înțeleg că i-a întâlnit de Caterina Andru Andronescu, a zis da nicio problemă. Marea Munteană a dat un comunicat că nu se duce în piață, că nu vrea să politizeze, deși țineți minte că în 92 l-a făcut drumul cruci, primul astfel de meeting, primul care i-a primit și i-a liniștit cu scurt aici, suntem de acord, nu suntem de acord, Asta sunt dezbatele trei Băsescu -lea care le-a spus bă gândiți-vă că unirea nu se face în stradă, unirea se face conform acordului de la Helsinki, trebuie vot în Parlamentul Moldovan, da? Sau referendum. Bă nu vă jucați cu referendumul și cu lucrurile astea. Și că noi suntem Partidul Unionist, le a mână și i-a dat pe ușa afară. La Alde a fost cam acela cum Mai puțin că au celul de misia ministrului de internet Nu știu dacă e reală sau nu e reală Dacă se justifică, da, demisia, dacă se justifică. Ecaterina cu la fila a primit Ea Ai Ce om normal îți bate omul la ușă și spui Eu nu sunt pentru unii dacă acum să Bucovina Important este să vedem și contextul un pic Ca să ne vedem și noi dacă suntem lămuriți sau nu Treaba aia, important, e importantă că s-a liniștit lumea. Din mii de manifestanți și de-aia vorbeam cu Ana, își, ca urmare a răspunsurilor ce primește pe Facebook, ea e foarte activă, e mai puțin, într-o dată pe dau like la toți. Uh, din 3.000 și ceva de participanți, uh, când s-au prins opinia publică, deci nu mai sunt chiar atât de spălați pe, pe, pe creier, s-au maturizat, special ajunsese la 100 după care totul s-a... Deci nu mi a dat seama, domne, e în regulă Sunt depropa să și Bucovina Că nu e om sănătos, nu e român la cap să nu vrea așa ceva Sunt partiduri, precum PMPU Care a spus clar și în statul, suntem unioniști Alții care au afirmat public, da, dom'le, vremunirea Totul a fost ok De ce acum, nu știu, e o întrebare De ce cu o săptămână înainte de Chișinău De ce când are o în număratitate Ministerul de Interne în care, cum să vă spun, ofițerii care sunt pregătiți pentru tulburări sociale, pentru mitinguri, pentru ce vreți dumneavoastră, asta e specialitatea lor. Se infiltrează, ai să spunem, printre manifestanți, simți, bă, ăștia atenție, răspunde altul prin stație, au ei mijloacele lor, nu știu. Doamne iartă-mă, sunt specializați în așa ceva. De ce pregătirea asta deja cu ruxacul? Da? Că reacția jandarmului dacă e să din punct de vedere legal, e absolut corpul. Nu, nu știu, până la urmă, când ați venit nimic, până la victorie, până aici aveți autorizație, gata, punct. Așa e legea, îmi pare rău, nu am ce să fac. Mi se rupe sufletul, nu? Eu, acum o dăm în șinari. De ce ea de la colectiv care erau neautorizați, avea voie ăștia, de ce nu? nu, no, nu ne se naște Noi suntem și, și o televiziune independent. Domnul Rășu, și coasta, coasta. E obligatoriu să ne punem întrebarea. Bun. Coasta, coasta. De ce 30.000 de oameni care nu aveau nicio autorizație au fost lăsați și protejați? S-a dorit asta? Mă întreb eu, care -am, am transmis totul și aici. Deci și eu am tot dreptul să transmit, pentru că am transmis și atunci și acum. Am fost cu Tavi Hoandră acolo, la Hanul Manuc. No, no, no, dar asta Și am oră. că toate scenariile la care sunt deschis. Atunci cum să zic? jandarmeria s-a făcut că plouă, a întors capul. Se de fac. data asta au acționat. Brutal. De se ce? Fac, atunci, se... atunci Dar... într-un fel și acum în altul. Nu, nu știu, eu întrebare. o întrebare. Atâta atât a vă spun. Mă doare tot sufletul meu că toate aceste dezbate, toate aceste, cum să spun, idei, ce vreți dumneavoastră? Mână rusească, nerusească, slăbiciunea statului român, interes politic, interes al rușilor politică, a Chișinăului mai degrav, a Sisului de acolo, a rușilor, a unor partide din țară, nu orice. Totul se face pe ideea asta fabuloasă românească a reîntregirii uh, României Mare. asta e durerea mea de naționalism român pe care o afirm aici. Și atâta vă mai spun să știți că lucrurile astea la nivel european sunt cunoscute. În momentul în care a fost întrebat la cel mai nivel, nivel înalt, ca să spulberăm ideile astea, că nu se știe în Europa și acum negociem cu ei. S-au dus negocieri cu Merkel la masă cu Sarkozy. La cel mai înalt nivel, i-a întrebat: A cu pă care e cel mai mare dușman? A avea ceva împotriva unirii cu pă cu și Bucovina? Sarkozy i-a zis: mai aș bucurat să-i milioane de francofoni în Uniunea Europeană. Lucrurile astea sunt cunoscute. Lucrurile astea trebuie duse mai departe. Dar unirea, să mă scui pe toată lumea, nu se face cu un meeting de stradă. Doamne, iartă-mă, că rucăm așa de pe mine, Ce Doamne, iartă-mă. Gata, atacă, mă eu și mai vorbești alții. Mă te doresc. dacă îmi permiteți, eu aș dori să disoceze un pic din episodul de ieri un capitol care se a la cart o lecție de manipulare, propagandă, persoasiune și dezinformare. Și am să pornesc de la următoarea idee. Domnul uh, Traian Băsescu a publicat un articol pe Facebook în care <coughs> debutează furtunos și foarte contondent cu o acuzație extrem de gravă adresată administrației Iohannis și premierului Cioloș, pe care Oi acuză deloc volat că fac jocurile Germaniei și ale Rusiei. Citind acestă, această postare, sau mă rog, acest gând al celui mai ordinar politician pe care România l-a avut în cel puțin cei 26 de ani, și am să mă explic imediat de ce, m-a cuprins un sentiment de revoltă și de greață în același timp. Mă gândeam că cel mai corupt președinte a monopolizat lupta anticorupție cel mai cagiebist și comunist dintre președinți a monopolizat lupta împotriva comunismului, condamnând formal în Parlamentul României, printr-un proces mai degrabă mediatic decât în justiție, comunism. Acum văd că cel care 10 ani de zile a avut toată puterea concentrată în mâini, cel care a reușit să dobândească încredere populară și să surmonteze două suspendări și un referendum de suspendare, adică cel care a primit girul unei procent foarte mari din populație să-și poată duce proiectele până la capăt, <coughs> Băsescu nu a făcut în mandatul său niciun demers către Marea Unii. Aș vrea să disocez planurile în această discuție, pentru că este evident, spunea Florian Bichir, orice român care are pe Dumnezeu deasupra și care înțelege că noi suntem acum pe umerii strămoșilor noștri pentru a mai putea respira aer curat. Dezideratul reîntregirii familiei noastre și a neamului nostru este poate unul dintre cele mai sfinte capitole pe care un om îl poate avea în viața lui și așa trecătoare pe pământ. De aceea, orice român care simte cu adevărat ortodox, să spun, nu are cum să nu fie un înfocat susținător al reîntregirii neamului prin reunificarea cu Basarabia și cu Nordul Bucovini. Dar de aici și până a confisca o asemenea emoție și a o folosi într-un mod cât se poate de propagandistic electoral și nu numai de către niște conserve caghebiste și mi-asum foarte clar ceea ce spun. Traian băsesc. Victor Viorel Pont, călin Popescu Tăricean, Elena Udrea, Sebastian Ghiță, N Company. Este un pas uluitor de mare și îngrozitor de făcut dacă tu cu adevărat îți mai păstrezi o urmă de bun simț politic. Traian Băsescu și Gașca asta de penal vor să transforme această emoție într-un atac deșențat la adresa instituțiilor statului din România cu precăderea președintelui Iohannis și a primului ministru Cioloș în prag de alegeri electorale în România. Și atunci să te folosești cu cinism de... Hai să spunem, disponibilitatea unor români de a sta și de a îndura chiar frigul și de a sta în piața universității până când se va concretiza cumva măcar la nivelul unei discuții politice ideea unei unificări cu, cu, cu frații noștri de peste prut, mie mi se pare incalificabil. Am vrut neapărat să accentuez un pic și această falie, pentru că a, mi s-a părut, în primul rând, absolut grotesc, cum Traian îl validează pe Sebastian Ghiță și toate de pe care platforma aia de, de, de, de versat mizerii în spațiu public, RTV-ul o face de ceva timp. Mi s-a părut absolut incalificabil cum dintr-o dată aceeași idee este rumegată în același ritm și cu aceeași cadență, de Traian Băsescu, de Elena Udrea, de Călim popescu tăriceanu de Victor Ponta, al minter, cândva pozând în rival de temut. Asta este un capitol. Al doilea capitol, mi se pare absolut impardonabilă intervenția jandarmilor asupra, pro... nici măcar nu erau protestatari, asupra susținătorilor proiectului unificării dintre cele două țări surori. În momentul în care ești atât de nenuanțat și ești atât de obtuz și intri într-un joc generat de niște diversioniști și de niște provocatori, tu, ca ofițer al jandarmeriei române, nu numai că îl contrazici pe Rareș Bogdan, care spune despre jandarmerie, că ar fi o unitate de elită, a ministrului de interne, dar mi-e teamă că devii complice unui joc care ține de siguranța națională. Pentru că mie mi se pare, și aici mă bucur foarte mult că domnul George Simion va interveni în direct, eu am urmărit foarte atent activitatea de unionist a domnului George Simeon și mi s-a părut de fiecare dată bizar momentul total atipic în care domnia sa hotărăște să ridice în conștiința publică ideea de unire. Adică dacă domnul Simion ar fi dorit cu adevărat să fie și pragmatic și eficient în demersul de sare, nu se-ar fi găsit cele mai vulnerabile momente de a ridica uh, uh, uh, in, in, ca temă, în conștiința publică, ideea de unire. Acum eu n-am să pot să nu leg anumite lucruri care se întâmplă. Domnul Eugen Tomac a reușit. Domnul Eugen Tomac este foarte bun prieten cu domnul Mircea Druc. Domnul Eugen Tomac a crescut din punct de vedere politic sub domnul Mircea Druk. Domnul Mircea Druk a fost președintele Republicii Moldova, are o conexiune foarte puternică în interior și prin domnul Eugen Tomac trebuie să devine cetățeanul Eugen de Republicii Moldova. Eugen Tomac de la PMP. Eugen Tomac de la PMP. Eu. Astăzi am citit și îți mulțumesc, grație că m-ai ajutat cu un link, că domnul Robert Turcescu, membru PMP de bază, de bază a reușit să-și vândă, domne televiziunea lui Unde TV unor băieți din Republica Moldova foarte apropiat de domnul George Simion, Inclusiv, am înțeles că chiar și domnul George Simion a acționat la această întrebăm, va intra cu noi, George Și atunci, Simeon. mie mi se întreba. pare că Traian Băsescu încearcă cel mai oribil capitol al existenței sale de kaghebist, și anume aceea de a confisca cea mai sfântă dorință și cea mai nobilă năzuință a poporului român și anume unirea cu Basarabia și cu Nordul Bocovine. Dânsul o confiscă nu în vederea realizării acestui mare plan al istoriei acestui neam, ci pentru a-și mai da un sens în această campanie electorală unde domnia sa este vânat cu obstinație și de procurorii DICOT, și de procurorii DNA, și de procurorii parchetului general. Pentru președintele Traian Băsescu, această alipire de dezideratul Unirii reprezintă ultima lui șansă de a mai păcăli niște naivi. Să te folosești de o emoție populară, națională, ca să o transform într-un aichido penibil, într-un avantaj electoral, mie mi se pare impardonabil. Și din Urmă acest punct de vedere, pentru mine Treambăsescu numai atât. Unul dintre liderii cei mai cultivați ai pro de la Chișinău a fost prezent în platoul Jocuri de Putere de câteva ori, a intrat în. De ce n-a fost în 10 ani de zile cât a fost președinte Este Domnul Domnul primul Revolu. loc, mi-a spus chiar dânsul și, și, sigur, l-am felicitat că doriți, dar este primul loc la. Adică. Cred că acest scenariu în care cineva încearcă să se cațere pe o emoție reală. Dar nu e specificul lucru care am băsesc cu chestia asta, adică nu am reușit să-l identificăm în 20 Domnul de ani de activitate politică până în 2014. Nu să nevlații, nevlații, mă mă mă Acum vedeți, se vedeți ce s-a întâmplat ieri. Și în, înainte urmă. de a spune ce cred, am nevoie de niște informații pe care nu le dețin și am să pun câteva întrebări domnului George Simion crezând că este în fața... Este în fața televizorului și va intra cum? Și, deci uh, o să vă Abia după ce o să am informațiile acelea, am să mi pot clarifica gândul în care vreau să cred. Acum nu, nu e un gând rotund. Întrebările mele pentru domnul Simion sunt următoarele. A cumpărat corturile înainte de manifestație? A avea autorizație să monteze corturile în autorizația pentru manifestare? Acestea sunt singurile mele două întrebări pentru domnia sa. De ce acum? Eu n-am nevoie să vă întreb, pentru că știu. În fiecare an, în perioada asta, făcea în ultimii cinci ani asemenea manifestații. În fiecare an, de cinci ani, din 2012, domnul Simion, în care eu am mare încredere, n-am pus întrebările pentru că îl suspectez. O să vedeți când Și îmi duc gândul până la capăt, o să vedeți că mi îmi place ce s-a întâmplat. În ce a făcut jandarmeria. Dar dă zic să vă explic rând pe rând. Nu s-ar fi radicalizat niciodată mișcarea proiectă nici la Lene și de la București, în România, dacă n-ar fi fost evenimentele de ieri. Dar altceva vreau să vă spun, până ajungem să văd dacă acest nu s-ar fi radicalizat, eu un gând corect sau nu am nevoie de informații de acelea. Eu vreau să vă spun însă altceva, până atunci. Am spus că de ce acum? Pentru că în fiecare an acum, de 5 ani. Anul ăsta însă un de ce acum avea un background și mai puternic. Domnul George mi a spus ieri, și eu știam înainte de a spune el, că partidele care s-au strâns prin reprezentanții lor la Cotroceni, în cadrul acelei comisii pentru proiectul de țară, în afară de PMP, pe care nu-l judec nici de bine, nici de rău. În afară de PMP, de PMP, nu propune nimeni o perspectivă unionistă în proiectul de țară. Ceea ce ca și cum mai fa face un proiect de cartier, fără cartier. Pe proiectul de țară e cu țara. Spune-i proiect de societate atunci. Dacă îi spui proiect de țară și nu pui basarabia acolo, înseamnă că nu e de, de nu bine. În primul rând că nu-i bine. Poate că e chiar rău. E chiar rău. Poate că e chiar trădare. Domnul Simion spunea în declarația lui că știe că un singur partid propune acolo că nici președintele Iohannis nu a... cum să spun... n-a făcut persuasiune pe lângă un partid important, cum ar fi PNL-ul, să spunem, să propună acolo o perspectivă, un orizont unionist, un proiect de țară pe 20 de ani, pe 30 de ani, trebuie să aibă treaba asta. Nu o să facă în următorii 5 ani, dar dacă tot ai proiect pe 20 de ani, pune acolo. Și acum vă dau o informație. Pe această temă e conflict între Cioloș și Iohannis. Cioloș nu vrea să fie premierul lui Iohannis în, vi în viitorul imediat, din cauza că lipsește perspectiva unionistă din proiectul de țară. E o informație pe care vă dau, o am dintr-o sursă credibilă, cum spuneți voi. Nu procedez ca un ziarist pe care, ca orice ziarist, de altfel, care își transformă intuițiile În știri pe surse Aceasta nu e o intuiție, aceasta e informație Ca orice Ca orice ziarist din Caragioare Știți că ăla se unul unui personaj din Caragioare Să ducea ce șmițiu și din intuiție scotea știri corecte De altfel Dar nu erau corecte pentru că nu aveau surse reale Aceasta are o sursă reală. La Cotocen se știe de conflictul Iohannis Iohannis, Ciolanis da, da, da. Gluma n-a gluma fost prea reușită, Când mi-a reușit mai bine pe pe Iohannis Iohannis Iohannis. Iohannis. Stai, stai, stai pe Iohannis Datorită acestui conflict, și știind că nu va mai fi premier, adică din punct de vedere personal nu mai ce pierde, eu cred că în spatele acestei hotărâri de a pune jandarmeria să facă ce a făcut, se află o intenție de radicalizare a mișcării unioniste, care nu s-a fi radicalizat altfel. Dar dacă omul a cumpărat acordurile de acum două săptămâni, încep să am îndoieli. Înseamnă că premierul a putut să lucreze uh, inclusiv cu George Simeon în scopul acesta. Mm, nu prea bine să da, da, va intra Radicali noi, Radicalizarea Simeon. mișcării unioniste? Că a fost intenționată de. Da. Că n-a intenționată... fost intenționată. Mai a fost încălzită odată dată asta, cu câteva luni în urmă, când tot domnul Simeon tot domnii aceștia au încercat o asemenea uh, posibilitate de a inflama foarte mult spiritul în România cu privire la identitatea și independența fraților noștri moldoveni într-o, hai să zicem, expansiune din ce în ce mai evidentă a Federației Rusie către teritoriile uh, pe care și le gestionează. Și atunci, sigur că PMP-ul a încercat prin domnul Tomac de fiecare dată să confiște această direcție de comunicare și să o contabilizeze la Treia Băsescu. Domnul Toma. De ce nu ia PNL-ul Toma? Nu știu. Dar domnul Eugen Toma, care a reușit, prin măestria domniei sale și prin faptul că este un politician foarte abil, să aibă singurul dintre politicienii români care au o relație foarte deschisă și o ușă imediat deschisă la nivelul cel mai înalt în Republica Moldova, fie oficial, fie neoficial. Omul cheie al președintelui Traian Băsescu astăzi este Eugen Tomac, pentru că singura teză pe care o mai are Traian Băsescu prin care ar mai putea să-și misti, să, să mistifice biografia și să ne mai păcălească odată pe cei mai la îngeri, de este această teză a Republicii Moldova pe care Traian Băsescu nu ratează ocazia să o încălzească de fiecare dată când este vorba. Eu un tandem aici. Eu, eu aș vrea să cred foarte mult în onestitatea domnului uh, Simion. Mai am și multe de sus, da, da, Oana Oana, da, că e da, că nu Analiza femeii. Bă, m-a și -o foarte atât. Și multe dintre lucruri vreau să le menționez și eu Mai ales din ce a spus uh, uh, Florian Bichir și Oreste Mă bucur foarte mult că ai făcut apela istorie Și ai explicat uh, importanța Unirii. Știi că una dintre întrebările pe rețelele de socializare este de ce nu se spune sau nu se scandează unirea cu Basarabia și cu Bucovina? De ce doar cu Basarabia? E una din întrebările care se tot repete pe rețele de socializare. Foarte importantă informația pe care ne-o dă do domnul Buduca, dar amândur și domnului Buduca și domnului Florian le spune că au prea mare încredere în politicieni. Dacă domniile lor consideră că odată asumat, introdus într-un proiect, program sau cum s-o chema, politic, acest punct extrem de important sau proiect de țară s-ar -ar face și pas sau ar fi tratat nu, nu, nu. serios. Dar să Azi... lipsească nu-i bine. Să lipsească, sigur că nu e bine, dar știți la câte au fost trecute în proiectele partidelor. Uh, au fost trecute degeaba. Am avut și un proces al comunismului, sigur că da, o fi fost și frântura aceea importantă, nu știu, dar um, în fine eu nu mai cred că doar uh, o sigură afirmație sau o întâlnire pe scările și declarații pe scările partidelor politice în preajma alegerilor parlamentare îți spune ceva despre seriozitatea unui demers asumat de un partid politic. Pentru că niciun din România, indiferent cât de patriot e sau nu e patriot, mai puțin patriot, că nu cred că sunt chiar așa, am niște mici rezerve în unele la unii politicieni. Nu cred că ar fi fost inucicați să spună, domne, noi nu vrem. Așa că au trecut, a trecut în. Să mai intrați dacă partidele... s-a de tornă, să de cu. mai. O să poziția doamnei Clotil pe această temă. Cum te să, și doamna Clotil vrea. Eu cred că aici am a și poate ea și Steagul. Și doamna Clotil de se A fost patria. în piața acum, adică cu de cred... și de simpatia pe care Sigur are domnul da. Radu n a fost în piața acum. Pe acolo. de altă parte. mi-e, mie pe de și e parte. De o, și vă rog. Pe de altă parte, George Simon. nu că este un un naiv, că este extrem de tânăr și mă bucur că un tânăr are așa idealuri mari, dar nu cred și și pledează atât de serios și de, de multă vreme pentru unire, nu cred că este un aiv să nu înțeleagă ce înseamnă să faci un marș înainte cu o săptămână de alegere din Moldova, înainte de campania. Un marș care s-a organizat 5 ani, trebuie spus asta. Am, sigur, dar nu a fost dacă, alegeri. Atunci, dacă nu republica dobele, în republica Moldova nici aici. Și erau dubere erau marș Nu știu dacă erau marșare. Să știți că în ceilalți 4 ani n am văzut corturi. Păi, asta cu corturile sunt che. N-am văzut cortul. Da, Ca să terminăm 30-40 de secunde, trebuie să despărțim discuția în două planuri. Primul plan. Oamenii, orice ar, pentru orice, ar protesta, ar manifesta, ar organiza marșuri. Suntem într-o țară cu democrație fragedă, să vină oricine pentru orice, pentru oii, câini, animale, transporturi, locuri pentru orice. Bravo. Asta e democrația să protesteze. Aici, două lucruri am văzut din reacțiile oamenilor. Trebuia jantarmeria sau nu trebuia Să reacționeze cum reacționa Din punctul meu de vedere nu trebuia Să re reacționeze așa pentru că acest marș Nu era al protestatari Al transportatorilor care mai cereau Ceva de la guvern în preajma legilor parlamentare Sau orice fel de alegeri, știți că la noi în, în campanie electorală Toată lumea protestează ca să Forțeze mâna partidilor politice Să mai obține câte ceva pentru sprijinul Pe care ei sindicate Și ce mai sunt, organizații diverse Le-ar putea da partidelor politice Guvernului și așa mai departe Sunt însă opinii, eu am pus Pe rețeaua de socializare Anunțul că vin la tine și chiar am rugat pe oameni să mă ajută Pentru că eu am foarte puține certitudini În ceea ce privește uh, Marșul Cert este un lucru, Ana, eu am fost în primele 45 de minute am oră, am fost acolo Deci acolo 99% Din oameni, eu am văzut sute de oameni Am făcut zeci de poze, am salut erau oameni de maximă bună credință. Sigur că da, așa deci acolo în piață 99,9% au fost oameni care cred în asta. Radez, Bogdan, așa au început toate protestele din 90 încoace. Așa au început toate. Oameni de mei. bună credință. Ele pe traseu mei. se mai modifică. Nu ai văzut provocatorii, au mai Exact. Pe traseu se mai modifică. Un sfer din cei care s-au alăturat dar, pe traseu. Dar, dar, Cine a vrut să provoace? Cine a generat radicalizarea la în jandarmerie? Nu considera că e negativă radical. Am, am, eu, am inclusiv o întrebare minoră dacă ar putea să spună multe, poate să-i spune domnului Buduca. Tot de perețele de socializare. Tune, dar de ce n-au mers cu metrou? Că noi toți ne-am dus cu metrou de la viitorii la universitate să punem corturile. De ce n-au venit și aceea? Deci sunt foarte, foarte multe uh, întrebări. Chiar și cele mai mici pot să spună ceva. Deci, eu sunt pentru protest. Acest subiect este cu o mare încărcătură uh, sentimentală, o mare încărcătură pentru noi, pentru români, și cred de aceea că ar fi, ar fi trebuit tratat altfel și de către autorități, și nu numai în campania electorală, și de către partide, și către deja în și de către toți cei implicați, inclusiv de, de către organizatori. Pentru că eu, în locul lui George Simion, aș fi extrem de îngrijorată de ce se întâmplă, de turnura sau de turnar de la. Chisinau, pentru că nu mi-ar plăcea să l upă dodon spunând ce spune de regulă jandarmul român care te bate ca din 1918 până în 1940. Da? Deci nu mi-ar plăcea să aud așa, așa ceva în cam, cu câteva cinci zile înainte de alegerile din Republica Moldova. Deci ar fi partea cu jandarmeria... Cum a reacționat jandarmeria, pe care ar trebui să o lămurim? Poate ne o secundă, pentru că sunteți corpul... singura doamnă dintre noi, aveți dreptul să-i puneți dumneavoastră întrebări, primele întrebări George domnului Simion care se află alături de Bucuc, noi. Așa, păi Bună seara, noi. domnule Simion! <coughs> Bună seara, rare și mă bucur să pot în sfârșit să răspund la întrebările invitaților tăi. Din partea unor aveam senzația că sunt cel mai mare pericol public din România. Nu te victimiza, la nu la realitate. Lasă asta că știi bine că nu ești la realitatea pericol public, eventual în altă parte. Dar trebuie Ane, să lămurești a, niște a, lucruri. Haideți să, haide să lămurim, că s-au pus niște întrebări. Nu, nu, stai domnul o buduca. secundă. Întrebările, George, întrebările nu le pun eu, deocamdată nu le pune nu, domnul dar, Buduca, nu, pus, nu, le pune pus, doamna, doamna Stănciulescu. Ascultă dar, întrebările pus, și răspunde-i doamnei Stănciulescu. Nu, nu, nu, okay. uh, George, bun, noi n-am mai intersectat prin uh, emisiune, am mai da, și vorbit... Uh, deci, o uh, introducerea ta și de tău nu cred că e de bun augur, pentru că, în primul rând, trebuie să lămurim întrebările, ca așa e normal când se întâmplă ceva ce nu ne avem toate elementele și cred că ar fi trebuit să te gândești la lucrul acesta și să nu ne în prima. Uh, în al doilea rând, chiar aș dori să răspund domnului Butuca, pentru că și eu sunt interesată de răspunsuri. Uh, apropo, una din întrebările care se tot repetă și pe privat, uh, pe rețele de socializare, este alături de când ai cumpărat corturile sau ce te-a întrebat domnul Buduca, și banii. Știm cât de greu e și de Haide consistitor. Să da. Mulțumesc. Bun, deci, mă bucur că domnul Buduca a urmărit fenomenul și a înțeles de ce în octombrie. Noi în fiecare an facem în luna octombrie, pentru că atunci se întorc studenții în București și e ultima lună când avem vreme bună pentru a organiza acest tip de marcial al cincilea an când îl organizăm, de fiecare dată nu am avut probleme și nu am avut intervenții de acest gen din partea jandarmilor. De data asta am uh, gândit să facem și uh, o rămânere cu forță din piața universității până când partidele politice își uh, spun poziția față de reunire ca proiect de țară președintele României, am văzut, caută un proiect de țară și uh, proiectul de țară pe care îl cunoaștem noi din istorie și care ni se pare logic, după intrarea în NATO și UE este Unirea. Noi avem aceste porturi de la colegii noștri din uh, Suedia, din fil filiala noastră din uh, Suedia. Ni le-au trimis din luna august, uh, după un festival de rock care a avut loc acolo. Ei au strâns toate aceste porturi care au rămas. le-au trimis la Iași, de la Iași uh, au venit aici nu am dat bani pe ele, dar le avem din luna august și am gândit un protest de tip sit-in, cum se întâmplă în Europa Occidentală foarte des. După cum a văzut toată lumea, am fost pașnici și în timpul marșului și uh, la corturi. și am așteptat uh, în liniște, cântând la citare cu tinerii din Chișinău să primim răspunsuri din partea partidelor politice, cărora vreau să le mulțumesc pentru atitudinea pe care au avut-o. Dacă s-a întrebat dacă am faptul că se încearcă, se încearcă confiscarea acestei teme din partea unor politicieni mai marginali sau mai puțin marginali. Da, am simțit faptul că unirea este o temă de campanie electorală și că unii sau alții caută să o confiște. Că ați pronunțat numele domnului Tomac, că ați pronunțat numele domnului Ghita. Asta ține de uh, lupta internă politică și asta ține de faptul că doamna Gorchiu atacă pe doamna Firea și așa mai departe. Ce ne interesează pe noi este să aflăm poziția tuturor partidelor față de acest proiect de tale. Și am aflat, de la uh, PSD până la USR, cu toții s-au exprimat. Chiar și doamna Clotilde Darman, s-a exprimat și toată lumea a avut o poziție și a spus concret ce poate să facă. Alde poate să facă bucățica asta, uh, USR-ul s-a angajat să face un fond de investiții. Într-adevăr, noi am făcut uh, și în 2012, când am avut primul marș, am făcut un astfel de pact l-am înaintat către parlamentari. Atunci au fost alegeri uninominale. Acum sunt alegeri pe liste și ne-am adresat către partidele politice. Nu cred că am încălcat vreo lege și dacă ne uităm la protestul care s-a organizat în domnului Oprea în urmă cu câteva luni, atunci nici măcar n-a existat uh, autorizație. Noi ne-am dus la primărie cu o lună înainte, am depus pe cererea noastră întreg traseul, mai departe de uh, autorități cum uh, gestionează și cum aleg să respecte dreptul nostru la uh, liberă exprimare. Ce nu înțeleg din tot acest uh, lucru este ce au avut jandarmi cu noi. Se ne-au uh, târât și se ne-au împins și se au comportat celul ăsta George, cu noi. George, da. Eu am văzut primele 45 de minute ale protestului, am stat, am văzut oamenii, am și intrat ieri pe telefon de două ori și am spus clar, colegul meu, Octavian Hoandră, era cu mine și am văzut exact calitatea oamenilor de acolo. Cu siguranță purtați de cele mai deschise idealuri și cele mai frumoase. Întrebarea mea este, ce s-a întâmplat din momentul în care ați ajuns în, pia în piața Victoriei? Pentru că până în piața Victoriei, lucrurile au dă curs absolut normal, fără niciunice. Deci, cum? care este interpretarea ta? Ce a crea nervozitate? cu din față? A, ați fost provocați, ați provocat ce s-a întâmplat și cum s-au ajuns la acele imagini care ne-au pus din nou peste tot în lume ca uh, o, o țară unde nu sunt respectate dreptul la uh, manifestație și mai grav, în momentul acesta, ce s-a întâmplat ieri la București, este interpretat prodomo de Igor Dodon și uh, separatiștii din Tiraspol v aș vrea și interpretarea ta și înțelegerea domnului Buduca și a Oanei și a lui Oreste. Uh, noi nu uh, am vrut de la început să transformăm acest miting într unul politizat și tot s-a încercat politizarea lui. Am fost obligați și dacă vă uitați cu presa două săptămâni înainte și cu o săptămână înainte, tot ni s-a impus să stăm în piața victoriei, să protestăm uh, acolo. Protestul nostru nu s-a vrut unul la fi împotriva domnului Țiolos și împotriva uh, guvernului. Noi am vrut să ne întoarcem înapoi în piața universității, nu am dorit să fim ținuți în tarc și să uh, stăm să protestăm la un guvern gol, pentru că domnul Toloș, oricum era plecat din, uh, din țară. Alții au vrut asta de la noi, să ne facă să politizăm acest marș și nu, uh, nu am vrut să le dăm uh, această, această plăciere. Și s-a produs Acum... ruptura? Momentul în care ați intrat spre calea victoriei? Uh, ați ales calea victoriei? Sau puteți merge la Anaipătescu? Care a fost discuția cu jandarmi? Și unde s-a rupt unde fost... au reacționat ei violent? Ei au reacționat violent în momentul în care vrut, noi am vrut să ne întoarcem în piața universității. M-au luat pe mine și pe alți doi colegi pentru că aveam stații în mână și au vrut să ne uh, ducă la uh, secțiile de poliție, uh, fără, niciun, fără niciun motiv. Și au tras de noi, ne-au rupt, ne-au spart stațiile, ne-au spart, uh, ne spart portavocile. Dar uh, ce, ce trebuie să înțelegem noi din, din lucrul ăsta? Eu nu înțeleg dacă așa au primit ori din jandarmii, sau pur și simplu a fost un exces de zel din partea lor. Să înțelegem că e un lucru mai important. Nu o să stea nimeni acum în Republica Moldova să-l scoată pe tot domn președinte pentru că um, am primit o amendă. Că până la urmă e vorba de, de mine și că doi colegi care am primit o amendă o să o contestăm și nu e, păi nu, e George, nicio problemă. Voi, voi conduceați un mitic pro-unionist, conduceați un miting pro-unionist, iar imaginile în care voi sunteți băgați în dubă și sunteți strântiți la pământ cu steagul României pe pe, sunt folosite okay. în momentul. Dar rugămintea mea este l foarte scurtă pauză publicitară. Suntem la o televiziune, o televiziune de știri, dar care are și norma publicității. Ne întoarcem după. Rămâi alături de noi, George. Colegii mei de platou au întrebări pentru tine. Am revenit. Jocuri de putere. Continuăm ediția specială Florian Bichir alături de noi, Oreste Tudorescu, Ana Stănciulescu, Ion Buduca, prin telefon George Simion, cel luat ieri și băgat în dubă de jandarm alături de alți patru colegi. Uh, George, rugămintea mea este ca la întrebările care le adresează colegii mei de platou să încerc să răspund cât mai direct, cât mai clar, ca să putem lămuri toate, tot ceea ce oamenii se întreabă cu privire la protestul de ieri. Eu în buduca. Neapărat, neapărat. Domnul Simion, o scurtă prefață de o propoziție. Eu sunt de acord cu corturile și mi se pare că asta -i, ăsta e câștigul protestului, manifestării dumneavoastră. Dar am o întrebare. Dacă nu era chestia cu dubele, mai puneați corturile? Da, da, da. De-asta de am vrut să ne întoarcem. Aveați autorizație în... să le puneți? Nu avem autorizație în piata universității. Nu e necesar uh, autorizație. Acolo e o zonă definită ca zonă fiind liberă pentru, pentru proteste. Uh, domnule Simion, aș dori să vă pun și eu o întrebare. Vreți uh, doar atât, te rog, Să nu mă întreb dacă am apartamente și nou, pentru că anul trecut pe vremea asta... Nu, nu, nu. Uh, M-am lămurit la, la precizia răspunsului dumneavoastră. Să vă întreb ceva mai tehnic de data asta. Dumneavoastră ați organizat harta desfășurării mitingului dumneavoastră de ieri. De ce nu ați inclus când ați cerut autorizație și piața universității? Vi s-a părut că e mai bine și mai sănătos pentru democrație să configurați un traseu după care să vă abateți de la el și să provocați o reacție din partea autorităților? Eu păi rețea am depus încă de acum o lună la primăria Doamnei Spirea notificare de protest în care după piața victoriei ne întorceam în piața universității unde am și ajuns în cele din urmă. Uh, Bazirea nu, nu a vrut să ne dea uh, sub diferite pretexte. Vreau să semnalez faptul că la alte proteste autorizat, nici măcar nu se depune notificare. Noi am trecut de cinci ori în Comisia de, de Ordine Publică. Vreau să. Iertați-mă. Tot ieri a fost și un alt meeting de susținere a domnului Victor Viorel Ponta de organizat de PRU. La un moment exact, dat, exact, scuzați-mă o secundă să-mi termin întrebarea. Mi s-a părut foarte bizar că, la un moment dat, domnul Sebastian Ghiță a devenit un fel de reporter special care. Transmitând direct de la manifestația dumneavoastră, nu de la cea organizată de domnia sa pentru a susține pe Victor Ponta uh, premier. Nu vi s-a părut straniu că încearcă domnul Ghiță cu PRU și cu domnul Ponta și cu domnul Băsescu și cu mulți alți domni să confiște un meeting pro-unirea cu Basarabia și să-l transforme într-o circotecă electorală românească? Ba da, noi ne-am temut de acel concept cu pordui Iancu și cu Veta Biriș, și ne-am temut de faptul că politicieni... Păi nu, dar au fuzionat, protestele astea astfel. la un moment dat au fuzionat și au mers nu, în aceeași direcție. Nu, nu, nu. nu. Asta, asta, nu eu, asta, asta nu e adevărat. Rare și-a fost acolo și-a văzut. La concertul lor Urduian, cu Iancu au venit numai niște oameni de vârsta a treia. Asta nu este adevărat. Deci noi nu ne... Special pentru că nu ne-am dorit politizarea acestui marș, am făcut apel, spăzi înainte, există pe Facebook, după cum există tot ce v-am spus pe internet, există apelul nostru prin care am solicitat să nu vină lideri politici pentru că nu îi vom primi în rândurile noastre și așa am aflat că la un moment dat a venit domnul Tomac și așa am aflat că la un moment dat a venit doamna de la UTR Clotil Darman există tentația asta a politicienilor pentru că suntem o mișcare mare și aici și peste să încerce să se asocieze la, la un moment dat, două zile înainte de miting, m-a sunat Bogdan Diaconu să-mi că haide să unim cele două manifestații, că în loc de 10.000 și 10.000 o să fim 20.000. Și am zis domnului Diaconu, nu domnul Diaconu, noi nu vrem să ne încurcăm cu niciun partid politic. Bineînțeles că ei asta vor să facă, vor este și rare și toți din platou. Dar uh, rare și a fost acolo și a văzut, nu i-am primit pe politicieni, dintre bine, noi. Ce vor ei după a să, să arate, e, e treaba lor. Domnule Simion, ceres un nostru e ca toate partidele să-și asume acest lucru. Domnul Simion, o ultimă întrebare. Uh, a ultima din, din... e, vă, vă, vă voi propune o, o întrebare care vă obligă să fiți subiectivi, deci nu e foarte relevant răspunsul dumneavoastră, dar sunt eu curios să văd cum răspundeți. Dacă n-ar fi fost chestia cu dubele, considerați că partidele v-ar fi primit azi? Nu... Am de unde să știu. Din punct de vedere moral, ne-ar fi, ne fi primit pentru că nu ar trebui să fie compliți cu Stalin și Hitler și ar trebui să recunoască că proiectul nostru de stară este unirea. Din punct de vedere al lașității pe care am văzut-o de multe ori la politicienii români, e posibil să nu ne fi primit. Da, răspunsul cei da, Oana, uh, George, cred că tu ar, ar trebui să fii și sunt convinsă că vrei să lămurești povestea asta în primul rând tu Cred că ai citit editorialele de astăzi din presă Nu am apucat, Oana, am stat până... A, nu a, a, îți spun eu, -am eu sunt, mai, okay, sunt mai multe editoriale, le-am citit și eu evident că asta facem în fiecare zi Este un, este un editorial în adevăru și unul dacă nu mă înșel pe hot news în, care în ești... adevărul am înțeles că, am înțeles că se spune că îmi place foarte mult de ponta. Exact. E, Vreau să e te întreb... o absurditație asta. Stai puțin, George, hai să lămurim lucrul ăsta, pentru că dacă sunt lăsate lucruri nelămurite, ele se dezvoltă și nici nu poți să să-ți faci o părere telespectator care se uită la noi, evident. Explică dacă. Ei spun în doamna care semnează, colega noastră jurnalistă care semnează, nu știu numele să ți spun acum, care semnează editorialul din adevăr, <coughs> sugerează că ai fi dirijat de gruparea Ponta Ghiță. Și vreau să te întreb, te-ai întâlnit, îi cunoști, ai înțelegeri cu Ghiță, cu Ponta, cu Bogdan Diaconu, nu înțeleg că te a sunat. Dar în afară de aceste întâlniri, ca să nu vedem și cu tine scenograme prin presă, te-ai întâlnit cu domnii pe care i-am enumerat și ai avut o înțelegere cu ei? Îl adaug și pe Traian băsescu lângă Ghiță și Ponta. Ne-am ne întâlnit cu toată, toată lumea. Nu astăzi, nu astăzi, stai puțin, înainte de C meeting, ai ai, că ai înțeles întrebarea acum, te rog frumos. Înainte de acest am. meeting. Înainte de acest meeting în alți ani. Legat de acest meeting, singurul cu care am vorbit a fost Bogdan Diasunul la telefon. Și Bogdan Diasunul la telefon ne-a zis că să fusionăm manifestațiile. Și nu am fost de asta. Domnule Simion, da, pentru precizia informării dumneavoastră către public a spus că ați gonit politicienii de la această manifestare a dumneavoastră. Nu am gonit, nu am gonit. Nu a spus că ați fost nu foarte vigilenți, ca să nu vă fie confiscată mișcarea da. și totuși, iertați-mă că vă, vă aduc la cunoștință domnul Codric Ștefănescu și domnul Mircea Cozma, care este cercetat de către DNA, au fost unii dintre uh, cei mai vocali lideri care au manifestat alături de pro -unioniști. Nu vi se pare că ciudat? e ciudat? După ce am fost eu băgat la dubă și arestat, acești doi domni au venit în piața victoriei. Nu au fost cei mai vocali. Nu au până în piața victoriei. Unde am, fost după, unde am se fost... pare intruziunea politicienilor no, în, în secund, manifestarea dar, dar în piața, la Hanului Manuc, unde eu am fost împreună cu Octavian Huanda Hand, uh, și unde n-am văzut picior de politiciani, din la niciun partid. Și pe traseul de la Hanului Manuc până la până la piața Victoriei. A existat vreun politician? Din câte am înțeles s a făcut tomacul selfie cu coloana de manifestanți în piața da. Victoriei și am înțeles a apărut la un moment dat doamna Clotilde Armand. Dânsă apare la toate manifestațiile și dacă de manifestăm pentru libertatea, libertatea găinilor, libertatea de conștiință, libertatea preoților, libertatea gayilor, dânsă e prezentă, deci nu e o... Nu e o, o nu face parte dintr-o... Dânsa este permanent la manifestații. E simpatizată de public. Mie îmi place cum vorbește, îmi place accentul extraordinar, așa că mă aștept să fie chiar și la manifestația PRU prezentă. Că dânsa așa și ia energiile. Dar, deci, domnul Bichir a Până unde întrebare. am condus eu manifestația? Eu am condus manifestația până în piața Victoriei. După aceea am fost râs în dubă după cum ați arătat și voi. Până acolo am avut grijă ca totul să fie bine. Mai departe... Eu vreau să revin la momentul, la momentul aia intervenției aia. jandarmilor, dar uh, ori. Este, uh, uh, Florian Bichir, te rog. Da. Uh, bună seara, domnul Simion. Și felicitări... Bună seara, domnul Bichir. Și uh, felicitări, dumneavoastră, că sunteți unul dintre oamenii care spui constant despre frații noștri de peste Plus, frații noștri cu povina de noi. Domnul, domnul Simeon, eu apreciez activitatea dumneavoastră patriotică. Mă bucur că sunteți proba sarabean. Sunteți un moldovean de, de toată cinstea Și asta e bine, când țara românească O să-l poreste, cred că și și din România Sau toți cercetații de nea sunt pro unioniști Românul nu face desibirea bine. Bun, aș vrea să vă întreb ceva așa Dar nu luați în spirit de glumă Sunteți cumva căsătoriți? Nu sunt căsătorit Tocmai am ieșit într-o relație De patru ani da Nu vreau amănunte, dar să vă spun de ce Ca să existe uniunea A două state ca în căsătorie Trebuie să vrea și ea de la Chișinău. Înțelegeți? Nu credeți că uh, saci ăia de dormit pe care a primit din Suedia erau mai bine transmisi la Chișinău? Nu credeți că pre presiunea publică trebuie dusă la Chișinău? Pentru că nu cred că există român sănători la cap până la ultimul pușcăriaci din România care să nu i dorească unirea? Nu credeți că presiunea trebuie făcută la Chișinău și nu la București? Domnul Bicir, aveți dreptate parțială. Aceste porturi, uh, acum le la Chișinău și că fără ajutorul româniei, fără ca noi să fim uh, prezenți, activ, uh, pe tot ca societate stilă, ca uh, jurnalist. Uh, nu o să avem niciodată o majoritate unionistă, pentru că acolo... Nu, no, domnul Simeon, e, mă două, două secunde, că de-aia v-am întrebat. Știți cum e? tot, suntem de acord, de-aia v-am spus că e ca într-o căsătorie. Băi, îți place Maricica, îți place, îți place, dar dacă, nu ea, avea, dacă ea nu vrea să numește viola, așa ești cu România și. cu... Basarabia și Bucovina, înțelegeți? Oamenii de acolo trebuie să vină. Ascultați-mă două secunde de când vă ascult de o oră da. și vă și urmăriți de trei zile ce faceți. Există niște tratate internaționale, există tratatul de la Helsinki, cale bătătorită, cum s-a unificat Germania, s-a desfințat Cehia. Aici e vorba de decizii ale parlamentelor, unde trebuie pusă presiune, sau referendum. V-a spus asta, Trajan Băsescu, nu vă jucați cu referendum. Că oricine poate să distrugă un referendum, să distrugă o idee națională. Cu Luc Lucr lucrurile astea nu se joacă. Presiunea nu trebuie dusă la București. Arătați-mi un singur român sănătos la cap care nu vrea unirea. Luta se duce la chișinău. Eu asta vă spun Acum, să par... înțelegeți. Nu să mă bat cu jandarmii români și să mă întreb în ultimul că cătuna Vasarabi ca viitor Stere sau Panhalipa. La ce să mă bat pentru neamul ăsta că mă bate jandarmi român? La ce să fug la să fac fie. studii sau București? Înțelegeți? Dezbaterea trebuie dusă la Chișinău. Acolo întări frontul românesc. Nu pe aici, pe marginile Dâmbovițe, unde vă bateți dumneavoastră cu jandarmi. Că nu reuși nimic. Domnul Bichir, nu ne batem, că exagerați. Nu ne-am bătut noi cu jandarmi. V-au bătut jandarmi, pardon. Bun. Domnul Bichir, probabil mulți nu ne cunosc activitatea. Noi, vara asta, am fost în 700 de state din Republica Moldova. Noi, în aprilie, am avut invitații la Rare în emisiune. Primari din Republica Moldova am făcut un congres. Primarii din România, primarii din Republica Moldova au venit jumătate din primarii de peste prun. Noi, în această vară și în această doamnă. Am adus 40.000 de de oameni din Republica Moldova, în România, pentru de zile, oameni care nu s-au mai văzut niciodată țara până acum. Păi îi ducăm la firuieri, multe bastă în continuare! Factorii decisionali trebuie să ne ajute, priținind astfel de ași și priținind că <coughs> lupta să ducă și noi biaștiți acolo. Nu să fim lăsați noi... Domnul Simion, folosiți un cuvânt pașoptist. Cu nu mai suntem în 48. Gândiți-vă la reunificarea Germaniei. Ce luptă? A fost diplomație secretă, au fost bani secreți dați în stânga și în dreapta. Diplomația nu stradă. E adevărat, acolo unde nu e diplomație ca la noi, e nevoie și de stradă, eu vă înțeleg. Dar ideea că trebuie să luptăm, să luptăm împotriva unora care nu, nici nu vor unirea este o mică prostioară, dar oricât de pașoptist ar fi. Domnul, domnul inovați inovați domnul, pentru situația sigur. care ne aflăm. Sunt două categorii de, de entități. Cei care nu fac România mai dezvoltată decât este ca să fie atractivă pentru Moldova Dumnezeu. și cei care lucrează la Ministerul de Externe nu fac diplomație secretă. Domnul Simion, exagerând proporțiile, să știți că stere care a stat în toate gula sovietice, mă se pare că l-a întâlnit și Pălenii, Constantin stere, după care statul român, iată, a făcut studii la Iași, la București, nu făcea scandal împotriva guvernului la București, împotriva Brătianu A luat clandestin no, o tiparniță n -am, n -am și tipărea ziare la Chișinău. Nu te jos guvernul liberal. Înțelegeți? Cam aici pot să sunt proporțiile, da? Nu zicea, păi, Brătianu nu-i nimic. Se ducea noaptea, a trimis tiparniță, s-a dus clandestin la Chișinău, a tipărit ziar, a reagita apoi de acolo ca să fie mai vulgar. Doamne, iartă-mă. Nu zicea jos Brătianu. Se întâlnea cu Brătianu, spunea, băi, pentru Basarabia fac atât, fac orice. E o nuanță, hai să o înțelegem. Eu vă cred un băiat inteligent, ceva, Când s-a unit Transilvania cu țara Mumă, șeful băncii naționale. Nu scap, scapă azi, numele. A a finanța de... ONG-uri, pe vremea aj să ONG-uri, în toate Transilvania mai ceva ca soros. Da, mă, dar, asta nu la dar era să ne faci la televizor. Dar naționale române. Dar București. Da. Domnul. Uh, uh, vreau George, unde Unde a da. lucrat <gâng> un conflict cu jandarmii Ce s-a întâmplat? Ați ajuns în piața Victoriei. Și ați văzut acel țarc pregătit de Zan. Ala a fost primul, primul lucru care v-a enervat, care a creat nervozitate între manifestanți. Ce s-a întâmplat? Cum s-a ajuns ca de la un dialog să acționeze în forță și să vă smulgă pur și simplu dintre manifestanță, apoi să vă țină jos pe caldarând? Te rog. Noi am ajuns în piața victoriei Nu am vrut să intrăm în țar cu respectiv. Nu am vrut să protestăm împotriva guvernului Tolos. Mesajul nostru era unul către întreaga clasă politică. Am încercat să o luăm în să pe las, și apoi pe calea Victoriei. S-au format cordoane de jandarii și uh, am fost extras. Eu spun că doi colegi din rândul uh, manifestanților, pur și simplu pentru că a -am, am fost sperâți până la Dude. Uh, la deci, uh, chestia asta poate fi premeditată și am făcut și noi foarte mult și am analizat am avut foarte multe infiltrați printre noi, din rândul forțelor de ordine, care au provocat în chestiunea asta. Noi am îndreptat mulțimea în stânga, către piața universității, tocmai pentru că am dorit să nu fie un protest împotriva domnului Colos, care nu era la guvern. Protestam în fața unui special. Domnule care e, domne, până la urmă verdict. Tu ce ai câștigat până asta? Intrând în greva foamei. o odon urirea. Adică, pe bune, te-a sunat Odon să spună băieți Silioane, nu mai protesta, mai convins. Dar n-am inițiatu nici o greva a nu știu ce să vorbim. Pe nu, adică mă gândeam la maxim, nu mai plecat din piața Universității, evacuat. dar sunt purmătorii o... paște, ce vrei o... bun, să faci? Bun, o să deci, inter... George ați vrut să atrageți un mesaj, ați, ați mm -hmm. procedat într un mod radical și uh, jandarmii au căzut în această radicalizare a protestului pentru că ați încercat să atrageți atenția pentru că îți spune ceva. Protestul tău a reușit, din punctul meu de vedere, pentru că agenda publică de 48 de ore este ținută de această temă, care altfel era o temă marginală, din păcate. În afară de niște dezbateri la realitatea TV pe alegerile din Moldova și pericolul ca Moldova să cadă de pe harta uh, europenismului, în mod definitiv, prin federalizarea lui Dodon, nu exista. Acum s-a discutat peste tot și probabil se va mai discuta. Care a fost intenția? Cu sinceritate, pentru că vorbești cu prieteni, nu vorbești cu dușmani. În și în tine eu consider că noi avem un prieten și tu ești un unionist constant. Noi am vrut să uh, se pronunțe partidele politice în privința Unirii. Să lase demagogia și să spună concret ce vor face pentru Unire. Și asta am obținut astăzi, punând corturile în piața universității. Cât am obținut un Cât veți ține Domnul s-au ridicat, ridicat. ridicat corturile de acolo? Deci protestul dar, dar, e încheiat... Dar, dar, dar... Da, da pentru că da. Au, au... De, de la ora 8. Da, în da. momentul în care au terminat discuțiile cu partidele, au ridicat e porturi. Dar aș vrea, să, aș vrea să revenim puțin la momentul în care jandarmeria a decis extragerea voastră din ulțimea liderilor manifestațiilor, cu excepția a trei, care au și rămas în discuțiile cu uh, forțele de ordine. Și s-a părut că cineva a incitat, că ai vorbit înainte cu câteva minute despre despre provocatori, despre faptul că ați fost infiltrați și s-a încercat provocarea voastră și mutarea dintr-o direcție în alta pe care voi o dădeați manifestării. Deci, jandarmeria a infiltrat oameni care, zic, aveau portavoz și uh, îndemna, îndemnau lumea să meargă în uh, sars. Nu știu din ce structuri fac parte acești oameni ei au venit filmări cu noi, cum îndreptam lumea să meargă pe, pe calea victoriei. Nu uitați că autorizația au... era pentru Țarc. Corect, corect, corect. Dar manifestația noi n-am dorit de la început să am zis că nu protestăm în fața lui Guvernului, nu protestăm împotriva lui uh, Dacian Solor. Aici sunt multe semne de întrebare. Bă, aici a fost și primăria care a dat pentru că era o adunare și putea fi prezentat ca fiind fii, antiguvernamentală, fii. cu doi trei oameni care ar fi uh, incitat. Adică sunt multe aspecte care trebuie analizate aici. De ce acel țarg, Eu l-am văzut țar respectiv. Într-adevăr, era ciudat să intri într-o chestiune, dar parcă era evită să intri în nebunia aia din centrul pieței, mai ales că era plindă. Adică nu era o problemă să blochezi ceva, orașul era, era golie. Era liber, nu era un, ora, un, un moment în care te dai circulația Dar eu tot revin la momentul în care ați intrat în conflict cu Sau ce s-a întâmplat? V-au extras din mulțime? V-ați dus voi și v-au luat pe sus. Ce s-a întâmplat exact? Ca asta nu avem filmat, am, am uitat pe toate filmările televiziunii. Noi ne mergeam către calea victoriei, eu eram, eram într-un colț lângă în o bancă, și au tras de mine, venit veni la dubă venit la dubă să vă legisimăm. Nu, cunoașteți foarte bine cine sunt, sunt organizatorul marcului Rămân aici S-au din de mine, eu m-am agățat de o bară de pieră. au trașit de mine până mi-au rupt și bluza de mine și pantalonii. Într-un final m-au zis la dubă cărat de patru ani. La fel au procedat cu colegii mei. Și problema este că manifestația din acel moment a rămas fără lider. Și în momentul se putea întâmpla orice. Domnul Simeon, au existat în rândul manifestanților, nu zic dumneavoastră, alții, care au forțat cordonul ce se opunea înaintării pe calea victoriei? Au existat. am, la urmă am adus eu să fiu amendat pentru acest lucru. Sigur că dar jandarmeria n-a procedat cum ar fi trebuit să procedeze o jandarmerie patriotică. Jandarmeria, cu alte ocazii, a lăsat oamenii pe circul exibet. De acord, dar nici niște forcezi cordonul nu este occidental. Aici sunt două chestiuni. Unul autorizarea care s-a cerut până în piața Victoriei, s-a dat tendențios în piața Victoriei și într-un țarc exact plasat în fața lui pentru a enerva lumea și pentru a crea imaginea unei demonstrații antiguvernamentale. 1. Deși guvernul nu avea nicio treabă în această chestiune, ce avea eventual Parlamentul președintele, niciun caz guvernul. 2. Cei George Simion și colegii săi au forțat intrarea pe calea Victoriei, deși nu aveau manifestat, deși nu aveau traseul stabilit pentru că primăria le respinsese traseul și trei ce mi se pare de o, de -o gravitate extraordinară, faptul că jandarmii au acționat uh, la ordin vrem să știm cine a dat ordinul smulgându-i pe acești oameni din, din interiorul uh, mulțimii și creând această uh, imagine absolut uh, dezolantă. Deci sunt câteva aspecte care trebuie să analizate. Sigur că aici e întrebarea corturilor, de ce, de ce punerea corturilor într-o zonă care sigur e liberă, George, dar e liberă la noi în suflet și în minte. Nu e zonă. Uh, de deci ce acolo, ca să pui un cort sau să pui un uh, indicator, ai nevoie de autorizație? Așa sună regulamentul. Uitați-vă după episodul 2012, hotărârea dată de Sărino Presc, faptul că acolo nu se autorizează nicio manifestație. Oricine trece prin Comisia de Ordine de la primărie știe că la, la universitate nu se acordă autorizație la Fântână îl considerat uh, zonă pentru proteste. De fapt, poate protestele se organizează acolo și nu, dar nu uh, și corturi. nu, sunt autorizate. Dar nu da, și corturi. Dar nu, și nu am plasarea da. de corturi ca să fim uh, colectați până la capăt. Și patru, dacă vreți, din toată această pledoarie, faptul că înainte cu 10 luni de zile a avut loc marșul uh, colectiv Trei zile consecutive în București, n-a existat nicio autorizare și jandarmeria nu a acționat în niciun fel, iar acum s-au trezit să fie extrem de scrupuloși de nemți, de uh, turci sau de uh, britanici cu uh, cai. Adică aici sunt niște lucruri. Și nu pot să uit faptul că în cadrul Ministerului de Interne sunt niște lupte intestine grozave, sunt niște personaje promovate de fostul președinte Băsescu care s-a cățărat pe acest val, sunt uh, desfințarea serviciului de informații sau ruperea lui în trei bucăți, a crea nervozitate în unitățile uh, aflate în interior, de deci sunt multe aspecte. Dar revin, George va ajuta la ceva, ceea ce s-a întâmplat ieri? Pentru că așa cum arată lucrurile Igor Dodon, arată vorba colegului, uh, uh, colegului Bichir spre jandarmul român care nu doar că strigă, ci și bate. Pe Igor Dodon îl a zis în primul rând în implicarea noastră în, în Republica Moldova, faptul că nu de prezenți și în fiecare localitate acolo. Ce s-a întâmplat ieri? nu ne-a zisă cu nimic, pentru că ne-a citat tot margii și toată ideea și toată frumosetea și acei oameni veniți. Ce s-a întâmplat astăzi, am cu suporturile și am mers la fiecare partid, consider eu că e un pas înainte pentru mișcarea unionistă. În 2012 aveam parlamentari care își asumau această opiniune unionistă. Astăzi avem partide care vorbesc despre faptul că în viitor ele vor vota unirea, dacă la noi, oamenii, o sferi, o votează și este o majoritate unionistă. De asta atindem, Cine. ăștia sunt următorii fașe ministerii unioniste. George, uh, de ce nu v-au dat, care a fost răspunsul primăriei? De ce nu v-au dat autorizarea până în piața universității, dacă voi nu ați solicitat piața victoriei, și piața universității? În rare și-am zis în către în momentul respectiv, au venit niște niște argumente de adăptul filare că nu putem mărșălui pe calea victoriei, că sunt, nu, nu există autorizații, nu, nu putem pentru tot producem pagube de rea deci și pe calea victoriei, nu? Și circulă Au venit cu niște argumente total filare, numai și nu mai se ne țină în piața victoriei. Dacă v-ar fi permis accesul pe calea victoriei, pentru că practic acolo s-a produs busculada, mai existau uh, aceste chestiuni? Mai aveați de reproșat ceva uh, autorităților, jandarmeriei? Îi vă dați seama, nu. Noi ne-am făcut datoria noastră de organizator și am depus notificarea o lună înainte exact cu traseul, cu numărul de participanți și tot ce s-a cerut din partea noastră. Noi nu știm dacă nu cumva primăria, luând această decizie, a fost complice cu altcineva care ar fi dorit o ambuscadă mult mai gravă decât cinci oameni luați în dubă. Ioan un bătrână de ce prea de A, Băi, -o toate a pretart, zis să luăm toate variante. Absolut, trebuie luate toate At variantele. Atunci, Corect, atunci am, am întrebare, am e posibil oare. Nu am ca opoziția, să spunem, din jandarmerie să fie acționat de capul ei pentru că avem declarația ministrului de internă, care spune pe șleau că le-a dat ordin să nu intervină Nu, care a fost foarte corec... Deci, ministrul de interne, după ce a văzut reacția opiniei publice, a văzut ce s-a întâmplat, eu... a fost extrem de corect și a spus așa, da. orice s-ar întâmpla la universitate... Nu interveniți, pentru că a sesizat Gradul de Sigur. revoltă și de nervozitate publică A procedat corect domnul Tudorache acolo după. Da. Timp, după. După, după Domnul Tudorache trebuie să-și cheme subordonații Asta În primul rând pe domnul Olaru Și pe spus. ceilalți să întrebe foarte clar Domnilor, de ce ați acționat așa? Cine a condus? și a dat ordinul? Exact. Pentru că acei oameni care vorbesc Au primit un ordin eu. și au spus acționați și luați pe ea Într-o instituție militarizată Dacă cineva, cineva nu a, a dat ordine, ordin Și, mie, mie, mie și mie nu a respectat ordin mi Ministrul de interne grozitor. Mi se pare extrem de periculos Și eu sper că odată cu raportul pe care Ministrul de interne a anunțat Că se face, nu controlul Care se face, ancheta la jandarmerie Să aflăm și acest răspund Extrem de important Mi se pare îngrozitor da. dacă îmi permiteți altceva Și cred că am putea să concluzionăm așa Dacă sunteți de acord cu mine Un asemenea deziderat, sfânt pentru toți patrioșii acestei țări, cum ar fi unirea unei provincii românești cu patria mamă, nu poate fi niciodată confiscat de niște politicieni de 3 lei. De aceea eu îi atrag atenția domnului Simion că poate din neatenție, poate din voluntaria sau poate chiar din complicitate, va alege domnia sa una dintre variante. Ar trebui ca de acum înainte să securizeze foarte bine emicțiunea politicului românesc în asemenea manifestații. Mircea Cozma, da? Codrin Fănescu, Sebastian Ghiță au participat alături de manifestanți în nu, -a fost ceea ce ați organizat dumneavoastră. După, după ce au fost, fost luați de jandar și Aurelian Pavelescu s-a dus de acasă Rare, și lasă-mă să-mi duc ideea până la capăt dumneavoastră, domnule Simion, a spus că nu ați dori și nici nu veți dori să participați alături de polițienii românești la jocuri sau malversațiuni politice, dar eu vă întreb astăzi dimineață de ce v-ați întâlnit cu liderii politice ai partidelor? Cu toți? Cu toți liderii partidei. Am că pun cu ora 12, pentru că este un dialog normal între societatea civilă și partide. Am făcut-o presa de față, am făcut-o public, pentru ca partidele politice să-și exprime opinia privind reunificarea cu Republica Moldova. Am Modova. înțeles, dar nu vi s-a părut bizar. Iertați-mă, domnul Bichir a pus poate cea mai inteligentă întrebare în legătură cu subiectul acesta de aici, de la masă, și-l invidiez pentru asta. Și eu, da. Nu în România trebuie să faceți, dumneavoastră, manifest, manifestări de susținerea unirii, pentru că în România toți românii care sunt români cu adevărat susțin unirea cu Republica Moldova. Ci în Republica Moldova Cum o susținerea? Asta Românească. nu. Partida românească, nu partidele românești. ci partida românească din Republica Moldova se află într-un cont de umbră. Astăzi Igor Dodon, liderul socialiștilor pro-moscoviți, stă foarte bine în sondaje credibilitatea și uh, intensitatea de dumneavoastră ar trebui din toate punctele de vedere să se concentreze acolo unde nu se dorește oreste, unirea oreste. cu Moldova. Lăsați-mă să termin și vă, uh, intervenția mea este foarte scurtă. Mie mi se pare foarte periculos că o intenție onorabilă a dumneavoastră. Știți că vă urmăresc de mult timp, de în 2009 sunt atent la ceea ce faceți dumneavoastră și cu foarte multe lucruri pe care le face sunt perfect de acord. Dar să ridicați Boreți, înseamnă că știi că eu nu sunt ponta, da? O secundă să ridicați la fileul lui cu astăzi.